На столі пляшки з мінеральною водою та бутерброди. З правого краю стола височив чималий LCD-монітор. Коли українець та росіянин зайшли, більшість місць були зайняті. Серед присутніх хлопець запримує Тавріно, а також Коцуру та Кеду. Умощуючись на одне з вільних крісел, Тимур ніяк не міг зрозуміти, чи то від мозку, Закублилися паранедальні думки, чи то дійсно всі крадькома за ним спостерігають. Останнім до зали вийшов літній японець середнього зросту. Швидко, ні на кого не дивлячись, пройшов крізь кімнату і зайняв місце у голові стола. Тимур здогадався, що сухорлявий азіат з миготливими очима кольор гречаного меду і є таємничим джепом. Чорні штани, дорога темно-синя сорочка, рукави ледь закочені, відкриваючи худіву зловаті руки. На лівому мізинці виступав відрощений нігодь завдовжки сантиметрів зодва. Волосся джепа майже цілком посивіло, лиш де-неде на кінчиках трималися мазки чорного кольору. Правда, чуприна була підстрижена коротко. Вона стовбурчилася, роблячи японця молодшим. «Добрий вечір, панове!» – тихо промовив японець. І тут усі присутні, наче підкоряючись якомусь безмовному заклику, піднялися зі своїх місць. Старий японець володів природною якій позаздрили б чимало королів, що їх за останню тисячу років наплодила людська цивілізація. Тимур підвівся з усіма. Кейтара ледь помітно кивнув. Прошу сідати. Почекав, поки всі влаштувалися, і тоді опустився за стіл. Знаю, мої слова в даній обстановці прозвучать нещиро, але я радий вас бачити, панове. Радий, що ми нарешті зібралися. Японець говорив виважено, практично ідеальною англійською академічною склавши долоні на столі. Мене звати Кейтаро Рока. Я засновник та ось уже чверть століття беззмінний керівник проєкту NGF. На жаль, маю всі підстави вважати, що сьогоднішнє зібрання буде недовгим. Попри це зроблю все можливе, щоб розтлумачити суть проблеми настільки, наскільки це можливо. При тим, як почати, я пропоную кожному по черзі представитись, як це зазвичай роблять на наукових конференціях, акцентуючи увагу на сфері діяльності. Почну з себе. Моє ім'я, ви вже знаєте, можу додати, що колись я очолював одну із кафедр Токійського університету. Хейта зробив паузу, не сказавши, яку саме. На сьогодні я займаюся нанотехнологіями, молекулярною біологією та програмуванням. Старий джеб кивнув, передавши естафету найстаршому учаснику проекту з кислим недовірним обличчям, котрий займав місце ліворуч від японця. Ральф Доернберг відрекомендувався чоловік. Єдиними його виразними рисами були височенне чоло та великі вуха, а ще шкіра. Його шкіра на лиці мала нездоровий сіруватий відтінок, як у людини, яка слабує на серцеву недостатність. Нейрохімік, нейрохірург. Мені 64 роки, я з Вінніпегу, Канада. Це я у далекому, 1984, винайшов техносинапс, з чого, власне, і почалася ця історія. Канадець замовк, наче перелякався, що бовкнув зайвим. Полів руку від Ральфа, спираючись ліктями на стіл, сидів високий 40-річний чоловік у простій картатій сироці з високозакоченими рукавами. Лисий, мов яйце. Алан Грінлон, Сполучені Штати. Я інженер. Навчався у Техасському університеті в Остіні. У молодості брав участь у розробці та налаштуванні мікросхем у керуючих блоках міжконтинентальних ракет взагалі то я не маю права розголошувати цю інформацію, але оскільки моє перебування тут санкціоноване Пентагоном, гадаю, ви маєте право знати. Останні 10 років я проектував системи наведення та групової взаємодії для винищувачів 5-го покоління F22 Raptor. Про ваш проект майже нічого не знаю. Алан дійсно нічого не знав. Джефф. Привіз його вранці перед тим, як виїжджати за Тимуром та Ігорем. Виконував різні завдання, які були дивні, скажімо, той ваш шолом з охолодженням. Він мені зрозуміло, обірвав його Хітара. Знайомство продовжилось за годинниковою стрілкою. Лаура Дюмпре, психіатра з жахливим акцентом представилася. Наступна учасниця наради. На вигляд 100% француженка. Коротке фарбоване в чорне волосся, темні очі, витягнуте лице і чуттєві дещо непропорційні губи. На носі окуляри. Їй нещодавно виповнилося тридцять. Наймолодша серед решти команди, якщо не врахувати Тимура. Я з містечка Поце, в Пірінеях на півдні Франції, Навчалася в Парижі, працювала в приватній клініці у Тулузі. Спеціалізуюсь на психічних розладах у дітей. Поза тим цікавлюсь усім, що стосується людської свідомості та несвідомого. Після дівчини сиділа ще одна жінка в команді, значно старша. Правда, вона б досі вважалася гарною, якби не надмірна худорба, та гранітна різкість у рисах обличчя. Тіана Емерсон, я бразилійка, народилася в Ресефе, великому курорті на Східному збережжі Бразилії у сім'ї багатого фабриканта. Навчалася у Стенфордському університеті, що в Пало-Альто, Каліфорнія, там же закінчила аспірантуру. Тема дисертації стосувалася мікробіології. Академічну діяльність закинула відразу і тривалий час працювала в приватній лабораторії, поки, ну, поки не заборонили дослідження, пов'язані з генетикою, генетичною модифікацією людини. Потім повернулася до Бразилії. У 1996 році познайомилася з Ральфом. Відтоді сім, чи жінка замислилась, вісім років працюю на NGF. Тіана Еммерсон відповідала за все, що стосувалося генетичної корекції малюків. Ще до того, як вони з'явилися на світ. Протягом 1997 року, коли NGF Lab перетворилась на пологовий будинок, вона практично безроздільно владарювала в лабораторіях. За минулі п'ять років жінка майже не долучалась до проєкту. З краю, вчепившись в паперовий келишок з водою, розташувався росіянин. Ігор Ємельянов – професор Московського державного університету. Математик за освітою, спеціаліст з мережевих систем, бездротового зв'язку та пакетної передачі даних. Якби мертві могли говорити, мабуть, вони розмовляли б саме таким голосом. З іншого боку стола, навпроти московського професора, сидів повнотілий чоловік з гарно розчесеним світлим волоссям. Він не був по-справжньому товстим, однак бреск лапичка промовисто свідчила, що при незмінній дієті за кілька років він нагадуватиме вінні пуха. Поки пальці безперестанно прокручували туди-сюди дорогу ручку. Стефан Ернглен Правильною англійською представився Гладун Стокгольм, Швеція, лікар-фізіолог Маю власну клініку в УМЕА Місто в Центральній Швеції Також викладаю в Каролінське інститутет Каролінський інститут, медичний університет у Стокгольмі Один з найбільших вищих медичних закладів Європи Тимур здивувався Почувши, що лікар є представником Швеції. Зовні, Ермлен був повною протилежністю тому типажу, з яким асоціюються Скандинави. Чоловік більше скидався на хобіта, ніж на войовничого і світловолосого нормана. Насправді Стефан лиш наполовину був шведом. По матерій лінії до нього прийшло чимало італійської та французької крові. Звідти ж прийшли скромні габарити і схильність до повноти. Ліворуч від шведера розлігся велетін. Амбал з Африки демонстративно відсунувся від краю стола майже до вікна. Він ніби показав, що не належить до кола науковців. «Ріно!» – зверхньо видихнув наймінець. «Ріно – так мене називають, Йоганнесбург Південна африканська республіка. Подумавши, що вишкірився. Я вирішую проблеми у всяких розумників. Настала черга Тимура. Тимур Коршак, Київ, Україна, програміст. Закінчив теплоенергетичний факультет Київського політехнічного інституту. Програмування вивчав самотужки. Останні шість років розробляю системи штучного ігрового інтелекту. Закінчивши, Тимур не стримався і позіхнув. Його рот так і лишився розкритим, поза хлопець усвідомив, що всі продовжують дивитись на нього, мов зачаровані. Він мав тонне запитань, однак усі чомусь дивилися на нього, наче він єдиний, хто знає відповіді. Оскар Штайерман продовжив чиліць, прибравши увагу на себе, головний Адміністратор проєкту. Останнім відрекомендувався молодий японець, який займав місце по праву руку від Кейтаро. Кацуро Такеда, Осака, Японія. Тимур нахилився, чекаючи продовження, але з вуз Такеди не злетіло більше ні слова. Дякую, закінчив знайомство Кейтара Рока, Отже у нас одинадцятеро. Джеб опустив голову, збираючись з думками. Мені важко починати цю розмову, оскільки до цього моменту кожен з вас володів різним рівнем доступу до інформації. Дехто, як Алан, Стефан чи Тимур, взагалі не знає допуття, про що йдеться. В той же час всі ви, незалежно від рівня поінформованості, зробили свій внесок у проект NGF. Кайтара насупив брови, з кутиків очей на скроні поповзли блискавки зморщок. Місяць тому події почали виходити з-під контролю. Два тижні тому взагалі все пішло шкереберть Саме тому ви тут. Кожен з вас, старий японець по черзі показав пальцем на Алана, Стефана та Тимура, завтра прослухає вступну лекцію познайомиться з комплексом. Працівники нашої лабораторії дадуть відповіді на всі питання. Нині за відсутності часу мій колега Ральф Доернберг обмежиться тим, що коротко викладе суть проблеми. Джеб зробив жест рукою у напрямку канадця, запрошуючи вченого до розмови. «Ми розробляємо ботів без довгих прелюдій, Вступив нейрохімік. Тимур сіпнувся і продер очі. Від цього моменту він забув про сон. Вибудувати велетенський дослідницький комплекс бознаде посеред пустелі для того, щоб програмувати ботів? Вони зглузду з'їхали. Програміст пробігся очима по обличчях з протилежного боку стола. Чекав, що хтось встане, розрегочеться, і поплескавши Рельфа по плечу, скаже, ну все, пожартував і досить. Ніхто не поврухнувся. Рельф, глибоко зітхнувши, він точно має проблеми з серцем, подумав Тимур, правив далі. Не знаючи слово «розробляємо доречне» у нашому випадку, нейрохімік якось відсторонено втупився в стелю. Мабуть, правильніше сказати «вирощуємо». Та що казати, навіть означення «бот» не вельми пасує до того, що ми хі, виростили. Старий опустив погляд. Абревіатура NGF розшифровується як «боєць нового покоління». Спочатку ми називали хлопчиків перспективними бойовими одиницями, але згодом Віл Ноланд вигадав дражнити їх «ботами». Певною мірою це відповідало дійсності, хоча вони не є ботами в повному розумінні. Ральф, лукаво примружившись, зиркнув на Тимура. Б'юсь об заклад. Пан Коршик здивується. Я перепрошую, Ральфе, ви розробляєте роботів? не втримався українець. Канадець затнувся, трохи сердитий через те, що його перервали, втрутився Хейтаро. Тимура, ви ж програміст? Так. Припускаю, ви добре розумієте, що таке штучний інтелект в загальних рисах. Принаймні, ви усвідомлюєте всі його обмеження. Безперечно. То невже ви вважаєте, що роботи можуть на рівних протистояти людині?